Лодії овонулись до прямовисних стін, на вершинах яких ворушились зелені кущики рідколісся. Скелястий берег Руського острова, прорізаний глибокими ущелинами, вузькими затоками, що вигрівали свої тихі смарагдові плеса на сонці, над ними хмарами кружляли чайки, дикі качки гуси, били крилами обводу гордовиті білі лебеді. Назустріч бодрицьким лодіям рухались великі й малі купецькі лодії, що відчалювали від острова. Одні з них вантажені хутрами, воском, пивом, інші везли мечі, зерно в міхах, бочки з оселецями чи сушену рибу. Ті лодії було переважно заморські, англійські, ромейські, свейські, урманські, ітландські, аж в очах мерестіло. «Куди вони пливуть? питає у мистевої величар. «На торги, до Волини чи до Старгорода, – захоплено пояснює Местевой, – велика і багата наша земля. Його великі, зеленаві, як морська вода очі, сповнені захвату. Припухлі вуста під ріденькими рудими вусиками розтягуються в посмісті. Юний Бодрич Мистевой підноситься душею від того, що він на рідній землі, що ця земля має стільки див, якими може похизуватись перед славним новгородським воєводою. Цю мить душевного вознесіння він забув, що на цій багатій землі для нього сироти охолопленого давно вже не було місця. Гребці поклали весла, святочно розглядали таємничий острів Руген, чи Ругію, чи ще Русію. Величар згадав, що про такий острів він вже колись чув у казках. Такі ж білі скелясті прямовища, високий вал, глибокі затоки. Тільки в тих чарівливих оповідях називався він інакше – Острів Буян. Статечно і шанобливо бодрицькі посли добувались до Града. Аркона була споруджена на північному узбережжі острова, правдивіше на невеличкому його виступі – півострові Вітові. Оточений високим валом, поверх якого була ще й дерев'яна огорожа, грацей охороняв лише святиню всієї північної Слов'янщини – храм Світовида. Він стояв посередині площі на узвищі. Був дерев'яний, зіймав угору свої високі різблені, фарбовані у червоний колір вежі. Його оточувала огорожа, дерев'яна, так само різблена. В ній були тільки одні ворота, через які пройшла бодрицька сольба. Те, що побачили величари мистевой, зайшовши до храму, повергло їх, як і всіх бодричів, у німотне захоплення. Зсередини стіни храму були завішені золотисто-пурпуровими полотнищами. На стовпах, які підпирали стелю, висіли роги оленів і клавепрів, якесь плетево коріння. І все це переливалося дивними барвами. Посередині храму просто на мостинах стояв велетенський ідол з чотирма головами, що дивилися у чотири сторони світу. Лиці його були такі ж, як у жителів цієї землі. Виголена борода, підстрижені вуса, під кружок волосся. У правій руці ідола – великий турячий ріг, оздоблений золотом і сріблом. Ліва рука зігнута, упирається в бік». Одяганка світовида спадала хвилястими складками майже до п'ят, і не відразу можна було збагнути, що вона зроблена із шматків дерева. Коли світовида на стовпах висіли величезний меч, прикрашений коштовним камінням, золотий щит, вуздечка із срібними цятками та сідлу. Поряд стояло знамено, яке тут називають «Станиця». Те саме знамено, що вело ратоборців у бій і приносило перемогу. Божественна сила його руйнувала гради, трощила алтарі і чужі храми. На силу цього невеликого шматка пурпурової тканини, станиці, певно сподівався і добромисль. Сольба бодричів поставила перед ідолом свої дари – величезний солодкий пиріг, срібні й золоті монети, сувої лляного полотна. З-за ширми вийшов до них старий білобородий Волф Світовида. Мистивой шарпнув величара за поле, і обидва зігнули коліна перед великим богом неба, землі і потойбічного світу, великим воїтелем і стражем слов'янської землі. Волф наказав челядинам бодрицької сольби віднести всі дарунки в глибину храму, де стояли величезні скрині. У них збиралась данина від усіх слов'янських племен побережжя. Кожен муж і кожна жона острова повинні були щорічно вносити плату до святилища свого Бога. Купці, що приїжджали торгувати, мали також жертвувати тут частину свого майна. Рибарі, які ловили в довколишніх водах оселецці, також віддавали частину свого улову до храму. На храм працювали жителі земель, які належали цьому святилищу. Усі ці багатства виповнювали не лише скрині, а й комори та підземелля храму. Датчани, норманни, свеї заздрісно дослухалися, як дзвенить золото і срібло в Арконському храмі. Ці скарби охороняло триста озброєних дружинників, які часом і самі полювали на золото і срібло, і здобич віддавали храму Світовида. В обігу між островіянами – ні золотих, ні срібних грошей не було, Натомість вживались мідниці Чи просто шматки полотна. Вог Світовида підійшов до свого кумира, Узяв з його правої руки ріг, Уважно заглянув усередину, Перехилив, вихлюкнув якусь тягучу рідину, Затим звів очі до гори. Знаменнє Світовида сумне, Бути не врожаю і скудості в наших домівках. Бережіть хліб, заривайте зерно в землю, Надтріснутий голос Волфа витав під склепінням капища. Ворушились, ніби дихали, золотисто-пурпурові тканини, що прикривали стіни. Сольба бодричі упала навколішки. «Будемо берегти очі», – мовили схвильовано. Вольф нагнувся, налив у ріг з привезеної бодричами бочечки свіжого напою, оглянув посланців, підніс ріг до вуз Світовида. Господине наш, ти, що сяєш сонячним світлом, ти, що літаєш на білому коні, ти, владика гроз, що боришся із безодною чорнобогового царства, ти, що твориш тілеса наші від сирої землі, а кості від каменю, а кров руду від моря, воздай нам від неба мідяного роси, від землі залізної плоду». Не помори нас голодом на землі, не зсуши кладезі й істоки наші, напоїв усяк злак силою своєю, пошли буяння хлібам і травам, птахам і звірам, поможи від сіляких болістей, даруй щедро народові бодрицькому, тоді він привезе тобі більше дарів своїх. Волк одним подихом випив з рога напій, одразу ж наповнив його і поставив у руку свого кумира. Зайшов за той височенний поріг, і враз його не стало видно, звідти линули слова іншої молитви заклинання. Світовиде, господине і повелителю, а пошли народові бодрицькому угодства, добра і врожаю, щоб на другий рік за їхнього короваю не було видати навіть рук моїх. Пошли, упали на коліна старішини. «Чи має намір народ Бодрицький брати раді зі своїми ворогами?» – опрошав Волф. Його дружно підтримали старішини. «Із саксами вони грабують наші землі. Просимо спитати у господина нашого, чи буде нам перемога?» Вовк пішов у глибину храму, а звідти невдовзі вивів білого коня. Це був той самий кінь, який серед ночі носив світовидасу проти його ворогів, а вранці з'являвся перед очима народу увесь весь багні й піні. Про нічні виїзди коня оповідав арконський вовк, єдиний, хто мав право сідати на нього. Тепер вовк повів коня у двір. Усі рушили за ним. Перед храмом у дворі троє служків тикали в землю на однаковій відстані три пари списів. На кожну пару поперек клали третій спис. Білий кінь світовида мав переступити через усі ці поперечні списи. Від того, яку ногу підніме спочатку, звалить чи не звалить спис, залежатиме віщування волфа про майбутню війну бодричів. Бодричі прикипіли поглядами до коня. Ось Вольф підводить його до першої пари схрещених списів. Кінь змахнув до железним віялом хвоста, підрізати його смертельний гріх. Намитця вагався, а потім високо підняв праву ногу і спокійно переступив через першу перепону. Посли полегшено зітхнули. Кінь Святовида віщує добрий початок в задуманій справі, але ось друга перепона. Кінь знову спиняється, не би у миттєвій задумі, струшує своєю довгою, також ніколи не підрізованою гривою, і переступає схрещені спеси. Уже й зовсім полегшено зітхнули бодрицькі мужі. Світовид таки приятиме їм у війні. Та ще є третя перепона, найостанніша, найважливіша. Чим завершиться їхня війна? Що принесе вона їм? Кінь тим часом спокійно підійшов до останніх списів, підняв ліву ногу та чомусь завагався і опустив її назад. Постоявши якусь мить, труснув білою гривою, чорними очіськами обвів притихлий гурт людей, підняв праву ногу а сягнувши уперед, зачепив поперечний спис. Священний кінь втоптав його в землю. Що відчувало це ворожіння? Поразку? Успіх? Що скаже Волф? Які пророчі слова розкриють бодрицьким мужам таємницю Будучини? Мудрець же мовчки повів свого коня до храму. Бодрич розгублено зсовували шапки на потилиці, тупцювали на місці. Величар і собі перейнявся загальним настроєм занепокоєння. «Що ж буде мистевою?» «Не відаю. Поїдемо певно ні з чим. А війна з саксами. Треба просити станицю?» Згадав нараз величар. «Станицю!» – радісно вигукнув мистевой. Усі ніби проснулись, сполошено загомоніли. «Під захистом світовидового знамена станиці вони будуть нездоланні». «Але де ж Волф? Чи згодиться він віддати їм на частину святиню Аркони, адже вона захищає і Ругів, і Поморян, і всі інші народи?» Бодричі сумнівались. «Що та їхня війна для Ругів? Хай собі воюють, а здобич все одно принесуть до цього храму, стануть багатшими підземелля Аркони». Сольба Бодрицька повернула до храму. «Станицю, дайте їм священне знамено, і вони переможуть». Вовк не може відмовити їм, адже сам Бодрич відає про небезпеку, яка нависла над його рідною землею. Але Вовк не міг забути про те, яка земля годує його, тож заперечливо хитнув білою головою. Станиця Світловида захищає Аркону і священну землю Ругів. Загине Станиця, не й священному граду від напасників. Тоді нехай дає свою дружину. Підказують величари Местевой старішинам. З'єднаємо сили ваші й наші, для всіх слов'ян тутешніх виборемо волю. Дай, дружину Волфе, слушно мовлять, велика радь саксів із самим королем суне на нас. Дружину теж не можна, сумно хитає головою Волф, вона захищає аркону. А народ бодрицький нехай гине, так. Волф мовчки зник за рухкими золотисто пурпуровими стінами храму.